men jag må ha taggarna vända utåt men eh, de går att fälla ner lite smått så det går att klappa mig emellanåt när jag vill i alla fall. Så eh, det, det är inte bara defensivt, det, det ser jäkligt snyggt ut också. Tjena er Danny. Tjena på dig Pavo. Och ja, det stämmer ju faktiskt. Du, du har ett väldigt äm, estetiskt och lite taggigt skägg där som, som är riktigt ståtligt och vackert och... Jag blev lika imponerad varje gång jag ser det. Men jag skulle nog aldrig våga klappa det av flera anledningar. Utan jag, jag väljer att bara betrakta det på håll och imponeras av um, ja, allting med det. <laughs> Ja, det, jag, jag vet inte vad jag ska säga där faktiskt för, eh, ja, jag, mitt, mitt skägg är, är tydligen eh, intressant för vissa människor det, det är väldigt trevligt att höra eh, Jag håller nog med att det, det, det är nog bra att beundra det på håll Och inte ge sig på och, och tafsa och kleta på det eh, Då har man nog att göra med en, en lite mer ilsken igelkott här, det tror jag Ja då kommer nog samboigelkotten och är lite vrång på oss så vi, vi, vi, vi låter det vara, vi, vi beundrar bara och så njuter vi utav tillvaron som den är. Och jag vet inte hur det har varit för dig den här veckan men... Tyvärr har ju min förkylning hållit i sig lite grann så jag har ju svackat fram och tillbaka. Rösten har försvunnit, rösten har kommit tillbaka. Nu känns den hyfsat stabil men jag, jag fortsätter ju att eh, dricka mitt te och knapra mina halstabletter och hoppas på det bästa. Så det har ju varit skönt att det har varit en lite, en lite lugnare på sätt och vis historia som vi har tagit oss an idag. Ja så har du ju absolut varit och det har ju inte heller varit fråga om några utomjordingar den här veckan så att du, du har inte blivit eh, smittad mer denna gången genom att fått slicka på ännu fler sådana. Så eh, jag hoppas att det, det har blivit bättre här och att eh, du har kraft nog i, i lungorna här nu utan att slämma ner mikrofonen när vi diskuterar en film här. Nja, jag, jag, jag lovar ingenting för, för slem finns men förhoppningsvis ska jag kunna redigera bort det den här gången också så att våra stackars lyssnare ska slippa höra mig när jag hustar och fruster och nyser i bakgrunden. Det, det är inte så spännande att lyssna på, det, det lovar jag, det, det är mest frustrerande så kan vi bara ignorera det faktumet och titta framåt då kommer jag att vara glad. Och tekniskt sett så har jag ju varit glad den här veckan därför att filmen vi har tittat på, den är ju faktiskt baserad på någonting som jag är väldigt förtjust i. Och det är ju tecknade serier. Och den är baserad på en tidningsstrip som går i USA. Det är inte en av de som jag har läst särskilt mycket av men jag kände till den åtminstone och det lilla jag har läst har jag tyckt varit... Ganska trevligt och underhållande, ingenting som sticker ut på något sätt men du vet sådär generellt småmysigt, små trevligt som man kan eh, bränna av när man sitter och läser tidningen. Det, det är en perfekt tidningsstrip helt enkelt och det är alltid kul när en sådan gör en omvandling till långfilm. Mm, ja, det, det, det är intressant det här och, och spännande. Jag har ju själv läst lite av, av själva serien här också och jag tycker att den har varit lite unik om man frågar mig här. Den har varit lite... Vad ska man säga lite djupare än de vanliga dagstidningsstripparna och välat ja, nästan filosofera lite och utforska eh, vår omvärld och, och se mänskligheten från jag hade lite annorlunda perspektiv och se mm. hur vi skulle se ut eh, ur djurens ögon och ja, det, det har fallit mig i smaken faktiskt där och den, den kan vara riktigt eh, vass mellanåt också och um när den här skulle då bli film så, så var jag ju naturligtvis nyfiken här. Men eh, jag var ju fullt medveten om att den här ska ju utvecklas till en, en renodlad familjefilm. Mm. Så eh, det, det mer vassare elementen skulle nog få stryka på foten. Men eh, det till trots så, så gillade jag upplägget och jag eh, gillade premissen. Eh, så eh, jag, jag såg verkligen fram emot filmatiseringen där. Ja, en amerikansk animerad familjefilm är kanske inte platsen där du får de djupaste diskussionerna. Nu finns det ju filmstudios som har lyckats få in väldigt tunga och intressanta teman i sina filmer, trots att de har varit riktade till barn. Och mm. det kräver ju sin kreatör, definitivt. Nu vet jag inte om den här kreatören vid den här tiden var riktigt redo för något sådant, så... De har ju gått en lite mer traditionell väg när det gäller filmstruktur och liknande. Men den här serien innehöll ju ändå ganska mycket gulligt och intressant och eh, historier som går att översätta in i en sådan film. Så ja, även om man kanske inte fick allt så kanske man fick en stor del av det. Ja, det är ändå mycket som har hållits intakt här tycker jag och... Eh... Ja, vad ska man säga? Man har lyckats göra sin egen grej av ursprungsmaterialet och det kan jag alltid uppskatta. Och de har eh, tänkt väl på, på helheten och hur eh, det hela presenteras. Så eh, när saker och ting görs på det viset så har jag absolut ingenting emot att man, man avviker från en del av, av källmaterialet för att eh, försöka skapa en, en cinematisk enhet om man säger så. Mm. Så eh, i, i den aspekten så, så har jag ingenting att klaga på faktiskt ja. Den här filmen ska ju också vara lite av en så kallad origin story, det vill säga där figurerna träffas och påbörjar sin historia tillsammans och... Jag kan tänka mig att de tycker att i den situationen finns det mycket utrymme för att experimentera. Därför att i serien har ju de här figurerna känt varandra ett tag och är ganska inarbetade. Man har kanske glömt hur det var när de höll på att lära känna varandra och så vidare. Och därför så är det ju ett passande ställe att börja när man gör en film. Sen kan det gå åt rätt håll, det kan gå åt fel håll, det kan gå på en intressant mellanväg. Hur den här har utvecklats, ja det ska vi ju naturligtvis spendera ett helt avsnitt att prata om. Men vi kan väl börja från början och ta närmare titt på, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Over the Hedge från 2006 i regi av Tim Johnson och Kerry Kirkpatrick- och med manus av Len Bloom, Lorne Cameron, David Hoselton och Carrie Kirkpatrick. Och då har jag inte ens nämnt alla personer som har varit involverade och skriva extra dialog till filmen för då, då kommer vi hålla på ett tag. Ja, vi, vi får kanske hålla oss där när det gäller det gänget. Och kreatörerna utav serien som det bygger på- som också heter Over the Hedge- det är ju naturligtvis Michael Fry och T. Lewis- och de började teckna den här serien 1995. Så den hade varit aktiv i så där tio år- när de började utveckla den här filmen. Så ja, den hade ju gjort tillräckligt mycket intryck- för att man skulle satsa på en, en filmadaption utav den. Och det betyder ju en hel del naturligtvis- Sen finns det sätt att göra det på och sätt att inte göra det på. Jag måste säga att jag tycker nog ändå att det, det är ett ganska trevligt manus till den här. Om man nu ignorerar det faktumet att de har strukit en del på foten när det gäller en del av det djupare materialet från serien så var det ändå en, en väldigt trevlig om en lite, lite generisk familjefilm. Ja, jag får ändå säga att jag, jag är väldigt positivt överraskad eh, över manuset till den här filmen, eh, speciellt med tanke på eh, det, det antalet manusförfattare som har varit involverade där. Eh, när det är eh, så många eh, skribenter så brukar det vara tecken på att det är någonting som är gallet så det har lämnats över till person efter person och försöka göra ändringar och så blir slutresultatet bara en enda röra av olika stilar och idéer så att man inte kan få någon eh, fason på, på själva filmen mm. men alltså over the hedge den känns verkligen... Den känns genuin och den känns välstrukturerad. Den har ett bra tempo. Den har ett bra upplägg, karaktärskurvor. Den har eh, alltihopa. Ja, den må vara ja, något slätstryken. Och eh, har en, en story som ja, ma, man är väl bekant med. Men på sättet som de har hanterat filmen på här... och eh, Speciellt det, det fokus de, de lägger på, eh, på rollfigurerna, interaktionerna, eh, mm. syns emellan. Där, så har jag ingenting emot eh, det hela här. utan Det blir en, en, ändå en, en underhållande och eh, ja, ibland jag riktigt skrattretande historia ur, ur rätt sätt. Man kan skratta åt filmen, man kan skratta med filmen. Men banna mig, jag har roligt. Ja, men det, det är ju faktiskt huvudsaken måste vi väl säga. Att en, en rolig film är kul. Jag menar, det Det kan ibland låta så självklart men där är många komedier av olika slag där ute som har fullständigt misslyckats med att vara en, en underhållande film. Och man kan väl säga som så att folket som har varit involverade på manusfronten och har gjort vid det där måste ju finnas åtminstone en väldigt duktig scriptdoktor som det kallas. Och det är ju någon som går in och justerar manuset för att se till så att det fungerar. Och det ska helst vara en manusförfattare som är väldigt duktig på att Imitera den stilen som den ursprungliga manusförfattaren har haft. För eh, annars så blir det ju precis som du säger. Man märker att det är olika stilar. Att det är olika röster. Att det är olika tankar. Och så vidare och så vidare. Någonting som kan göra att en film eller en historia känns väldigt... Äh, trasig, sönderbruten, uppdelad. Och det vill man ju helst inte. Så därför behövs det ju någon som kan... Fin slipa på det, kanske inte göra sig själv till känna men som är där och ser till att det fungerar. Och med tanke på hur många som har varit involverade i det här manuset och med det här resultatet Ja, yeah, de har haft en väldigt skicklig scriptdoktor. Ja, det, det måste de ha haft i så fall där. Men jag vet inte, med animationsstudio, de, de brukar ha så väl fungerande team- som arbetar tillsammans lite som, som en enhet. Så... Just när det gäller animation så, så brukar det åtminstone inte ha samma tendenser när det är många som, som skriver på en och samma sak för de, de arbetar sinsemellan och, och diskuterar och Ja, får fram manuset tillsammans istället för att eh, det ska skickas över från den ena till den andra och så blir det helt förvridet det, det som eh, kommer ut i slutändan. Så eh, det verkar vara fallet lite grann i, i Dreamworks eh, håll här att eh, de har haft ett team som har haft ett gemensamt mål och vet vad de ska göra tillsammans och strävar åt en och samma riktning och ja det, det är jag riktigt glad för att se att, det, att människor kan samverka på det här sättet för, för resultatet går inte att ta miste på att det, det, det är faktiskt välskrivet och ja, lite, lite extra med tanke på att det är en, en, en familjefilm för det, jag tycker att manuset känns Lite mer vuxet än den mer traditionella Disney-filmen eller något sådant. Den verkar nästan mer vara skriven åt en lite äldre publik. Speciellt med, tanke på, med, med dialogen och, och teman som tas fram. Men sedan kan de inkorporera den här idén i en barnvänlig miljö- så att alla får någonting som de kan uppskatta- och ja, det, resultatet tycker jag blir eh, en, en bra mix av de två världarna. Jo men det är precis som du säger att inom animationsvärlden så är ju kommunikation hyperviktigt. Där måste alla prata med varandra, alla ska vara på samma våglängd. Någon som känner att de håller på att glida ur måste de hjälpa att komma tillbaka och så vidare. Därför att... Man lär sig inom den här sfären att bortse från sin egen kreativitet därför att när man skapar en sån här produkt då är det en bild, en idé, en uppfattning som ska vara den rådande och det är ju den som på sätt och vis ska dominera allt som produceras. Det är ju så man får en enhetlig stil, det är ju så man får en enhetlig historia, det är så man får en enhetlig produkt och... Det kan tyckas väldigt grymt, det kan tyckas väldigt elakt därför att de har alla dessa kreativa människor och så får de inte ge utlopp för sin egen kreativitet. Ja, Jo, men det, det är faktiskt det man måste göra för att det ska fungera. Jag menar, bara tänk hur alla de här människorna hade agerat om de fick göra precis vad de ville. Jag menar, filmen som det skulle bli i slutändan skulle ju bli... Väldigt rörig med stilar, idéer, kameravinklar, figurdesign och allt möjligt. Nej, man måste fokusera på en etablerad stil som de har bestämt för just den produkten, för just den filmen. Sen kan man göra någonting helt annat till en annan film och då följer man en helt annan estetisk linje. Men har man etablerat det är den här vi ska ha till den här filmen, ja då är det ju den som gäller. Ja, ramarna kan, kan tyckas vara lite, lite striktare i den här världen men eh, jag tror det är en vanlig sak. Man får eh, anpassa sig inför rådande omständigheter och begränsningar och inom den sfären man har tilldelats kunna hitta ett sätt att uttrycka sig själv och få fram sin, sin, sin egen kreativitet och, mm. och låta den spela ut så mycket som möjligt. Så ja, det är inte så individualistiskt i animationsbranschen kanske men jag tror det kan vara också nyttigt för en kreatör att få arbeta under de omständigheterna. Jo, men traditionellt så får ju faktiskt de individuella animatörerna vara med och formge de olika figurerna. Och då är det ju väldigt mycket, vad kan jag göra, vad kan jag bidra? Men när man har slagit fast vid så här ska det se ut, ja, då är det ju det som man har bestämt. Då, då gäller det att följa den linjen. Mm. Och visst, jag håller med... Det kan tyckas väldigt grymt men samtidigt så ska man ju ha någonting som fungerar att tittas på även om man inte själv är animatör. Även om man inte själv är intresserad av att måla eller skapa eller skriva så ska man ju fortfarande få ut någonting av att titta på det. Och ja, det är ju där den stora utmaningen ligger som animatör eller kommunikatör faktiskt. Du har en historia som du ska berätta med ett visst medium, med en viss tidsintervall. Och med de begränsningarna så ska du få fram informationen till den som tittar. Ja, exakt. Det, det går inte att fokusera på, på individen i sådana fall. Utan ta ett steg tillbaka, se det stora hela, vad arbetar vi mot? Och hjälpa till så mycket det går med, med det man kan och, och få fram materialet som behövs Ja, det, det, det känns inte så konstigt egentligen där minst om man, om man frågar mig det, det skulle jag absolut kunna klara av som kreatör och, och slå band på mig själv och inte få utlopp för varenda galen idé jag får eller någonting som jag i stundens hetta skulle vilja få på pränt. Utan det måste ju passa in i helheten. Man måste se till det målet man har skapat för sig själv- vad man vill göra och arbeta därefter. Så ja, det, det borde vara så man arbetar. Det, det ser jag egentligen inte några konstigheter med. Ja, vi har ju många individualister idag- som inte kan tänka sig att arbeta på det sättet. Och visst, absolut- vill man inte ha den typen av begränsningar på sig så ska man hitta sin egen väg. Det finns inget fel i att vara ensam animatör som sitter och gör en film. Det finns många som har gjort fantastiska filmer på det sättet. Men det gör ju att det tar längre tid. Det blir kanske mer omständigt för den som är ensam animatör. Och där finns mycket som man måste ta hand om på egen hand. Det är en utmaning men klarar man av det. Imponerande. Det, det, det kan jag faktiskt tycka är extremt beundransvärt. Mm. Men för de som ger sig in i branschen, ja, där är spelregler och det är bara att acceptera dem och lära sig att spela med. Men det känns lite som att vi har glidit in på animation i allmänhet och har glidit ifrån okay. filmen i synnerhet. Så vi, vi tar och tittar tillbaka på den och det är kanske tid att ta en närmare titt på. Vad handlar egentligen, over the hedge, eller på andra sidan häcken, om? Jo, den hungrige tvättbjörnen RJ är på jakt efter föda- och hans kurrande mage får honom att fatta riktigt dåliga beslut. Mot hans bättre vetande beger han sig in i den elake björnen Vincents grotta- där han vet att björnen har samlat på sig ett helt berg av mat- Vincent tar honom emellentid på bargärning, men under tumultet som uppstår blir all mat förstörd. RJ lyckas dock övertala Vincent att ge honom en vecka för att ersätta all mat som blivit förstörd. Med sitt liv som insats ger sig RJ iväg för att lyckas med det omöjliga. Samtidigt vaknar en grupp djur ur sitt Ide och finner till sin fasa att medan det sovit så har merparten av deras skog skövlats och ett helt förortsområde har tagit dess plats. Hur ska du nu kunna samla ihop den föda det behöver inför nästa vinter? Då kommer RJ in i bilden och han ser omedelbart lösningen på hans problem. Den listige tvättbjörnen erbjuder sig att vara det andra djurens guide till människovärlden och all den läckra föra som går att finna där. Med dessa hjälpredor hoppas RJ kunna få ihop den mat han behöver för att inte bli äten av en ilsken björn. Men han blir allt mer osäker på att det här är den rätta saken att göra. Och där har vi en trevlig men väldigt klassisk historia- någon som har ett personligt problem som lurar andra att hjälpa till att lösa det problemet utan att tala om för dem varför. Där är lurendrägeri, där är svek, där är sorg, där är glädje. Det är väldigt många ingredienser i den här filmen som jag tycker om. Och atmosfären som vi kastas in i är... Aj, jag kan inte säga något annat än att den är superskärmig. Mm. Att se dessa djuren ge sig av in i en miljö som för oss känns så självklart, som känns så naturlig. Men för dem är det ju är det ju lite som att landa på en annan planet och inte riktigt veta vad som håller på att hända. Och att se dem försöka lära sig att hantera människovärlden, det, det är bara helt underbart. Oh, ja, skärmfaktorn är ju verkligen på topp här och ja det, de här djuren de, de har ju landat lite i, i, i en skräckfilm nästan att de har alla de här okända sakerna runt omkring sig som de inte förstår eller vet vad det är och de är ju vettskrämda och vet inte hur de ska hantera det hela och det är hemskt om man ser på det på det sättet men samtidigt är det så charmigt genomfört och så underhållande att se djuren interagera med människovärlden och försöka förstå vad det hela handlar om och, och långsamt anpassa sig efter de, de rådande omständigheterna här. så ja, där, där kan man bara le med hela ansiktet när man får uppleva det här och Ja, just karaktärerna vi stöter på här, alla djuren, de hjälper ju verkligen till att, att få det stämning här. För det är ju så bedårande söta och <laughs> roliga och bara underbara små, eh, små djur vi får stöta på här. Underbara, naiva och väldigt, väldigt söta. Även om det finns en del att säga om den grafiska stilen som de har valt här men, men vi väntar lite att gå in på det. Men generellt sett de är söta, de är skärmiga. man kan inte låta bli att tycka om dem och en stor del av det beror ju på skådespelarinsatserna självklart för där är många intressanta rollbesättningar i den här filmen. Men vi kan ju också konstatera att det finns en fruktansvärd massa figurer i den här som pratar. Och så således ganska många, ja, röstskådespelare. Och skulle vi gå igenom alla som är mer eller mindre viktiga, då skulle vi nog sitta här hela natten. Så vi kommer att fokusera på de absolut viktigaste, och det är ju naturligtvis djuren som vi möter och följer alla de andra är, kan jag säga, väldigt bra, väldigt charmiga, men är ju sidofigurer som är med snarare för att sätta hinder i vägen för de andra. Ja så är det ju definitivt och ja, jag tror även vi får begränsa djuren lite grann här och, och ta upp de allra viktigaste för det finns ju en hel del figurer i den här familjen vi får eh, träffa och eh, ja det, det, det är svårt att, att prata om riktigt alla så ja, vi försöker ge en, en bättre bild av de, de stora spelarna här istället som, som verkligen driver handlingen. Ja, absolut. Men samtidigt att kalla dem för stora spelare när de är så väldigt små, det är, det är en härlig liten paradox faktiskt. Mm. Men om vi börjar med vår huvudroll som är den första vi möter och den vars problem är relevanta för hela den här filmen, RG, tvättbjörnen. Han är ju en spjuver, en lurendrejare och en väldigt egenkär person får vi väl säga. Och det är ju det som är hans ark under den här historien. Han ska ju gå från att vara fullständigt självcentrerad till att bli någon som faktiskt bryr sig om någon annan. Jag menar deras känslor är, är ju också ganska viktiga. Hm hm, hust, hust. Och det är ju en, en, en väldigt hinderfylld väg för den här rollfiguren. Och därför så, så måste han vara välskriven, välskådespelad och välgjord för att fungera från början till slut. Och om jag ska vara helt ärlig, jag är väldigt förtjust i RG. Ja men visst är det en, en god liten tvättbjörn det här. Hur egotrippad han än är så är han så himla charmig och... Ja, det, det är ju verkligen eh, hans, hans väg att gå i den här filmen. Att, att, att ta sig från den här ensam vargen som ska klara sig själv och inte vill förlita sig på andra människor. Eh, till att ja, öppnas upp inför konceptet att eh, det kan vara lönt att bry sig om andra och ja, skapa en familj. Och det är väl lite temat i, i filmen här, just eh, familjetemat att eh, det, det, man kan ju skapa en, en familj själv det behöver inte vara eh, människor som eh, man har blodspann till utan bara eh, personer man, man tycker om och eh, kan relatera till. Och det är mycket det man, man leker med i Over the Hedge. Och RJ han kastas ju in i det här eh, mot sin vilja verkligen. För eh, han, han vill ju inte vara så här mjuk och jäkig. utan han, han vill sköta sig själv men... Ja, det, det finns ju vissa positiva saker det här med att, att ha människor som bryr sig om en. Och, eh, och ha någon eh, i sin närhet och umgås med. Det, det kan ju vara rätt så trevligt emellanåt. Så eh, där får man ju eh, följa RJs väg och eh, hans dividerande inom bords. Och eh, se ja, vad ska han ta, göra? Ska han försöka rädda sitt eget skinn eller ska han hjälpa eh, de andra djuren här. Det är någonting som riktigt sliter i honom även om det inte uttryckligen eh, sägs så, så. Så visas ju väldigt mycket på, på RJs känsloliv här och det tycker jag är riktigt härligt gjort i, i animationen där också att där är mycket känslor i, i de här små djuren och de har lyckats riktigt bra med att och, och riktigt få fram det i eh, i den här digitala animationen. Och all heder till det. Sen så måste jag bara säga att det är en sån perfekt presentation av RJ i den här filmen också. Öppningsscenen där man får se honom för första gången. När han försöker få mat ur en sån här godisautomat. Och har vissa problem med det. Det tycker jag... Etablerar så perfekt vad det här är för figur och... Eh, det, det sägs ju stort sett ingenting under den scenen men den är så extremt talande. Ja det enda vi hör är ju Argies grymtande av frustration när det inte går vägen och... Vad han än försöker så... Ja, så är det ju vissa hinder som gör att det inte fungerar och... Det, det säger allting om honom på många sätt och vis. Han är villig, han är listig, men han saknar vissa egenskaper som ibland behövs för att det faktiskt ska fungera. Så han behöver en grupp för att verkligen nå sin fulla potential, även om han kanske inte vill inse det själv. Han, han tycker ju om att vara sin egen, han tycker om att bara se om sitt eget– och när han helt plötsligt får andra på halsen, då är de ju bara en resurs för honom. Men ja, som sagt, det, det utvecklas ju under historiens lopp på ett väldigt intressant sätt. Och på tal om intressant så måste jag ju säga att det är en väldigt intressant rollbesättning till den här figuren också. För de har ju satt ingen annan än Bruce Willis att göra den här lille tvättbjörnen och... När jag såg att Bruce Willis var med i den här... ...då utgick jag från att han skulle vara björnen... ...eller någon annan sån här rollfigur som var väldigt hård och väldigt otäck. Och så har vi istället den lite, en lite sluga och silvertungande lilla lurendrejaren istället. Inte riktigt vad jag hade föreställt mig... ...men sen är det lätt att glömma bort att Bruce Willis har inte alltid varit actionstjärna. Han har faktiskt gått och spelat annat också... Och den här rollen ger honom faktiskt en chans att visa att han har fortfarande fler strängar på sin lyra. Ja, det, det har han ju definitivt. Han, han har ju vissa talanger som han drar nytta av här. Men jag måste hålla med om att det här, när man såg Bruce Willis namn i den här filmen, så hejar man till lite grann. Och eh, när man fick reda på att han skulle göra RJs så kändes det, nahmen, kan det här verkligen fungera? Och ja, jag, jag måste erkänna att det, det tog ett tag eh, i den här filmen innan jag, jag lärde mig att acceptera Bruce Willis i, i den här rollen. Men det gick ändå ganska snabbt över och sen så så blev han ett med sin rollfigur tyckte jag här. att eh, man, Jag förstod varför man hade valt Bruce i, i, som, en, som en liten tvättbjörn. Eh, med hans, hans speciella tonläge och eh, hans eh, sätt att leverera repliker och hans sinne för humor där också. Så eh, blev det ändå en bra enhet. Så i slutet Ändå måste jag ändå säga att det, det var ett bra drag av att, att locka Bruce Willis till den här rollen. För han tillför ändå en hel del och det, det, det ger RJ en hel del pondus också. Ja och figuren behöver faktiskt pondus för att fungera. Så det känns väl balanserat, det känns väl valt och Willis gör en, en riktigt, riktigt bra prestation. En eloge för den. Och jag måste säga detsamma om Gary Chandling här som spelar Vörn, det vill säga sköldpaddan, som blir lite... Jag är RJs motståndare här, han är lite mer skeptisk till allt som RJ mm. påstår och föreslår och försöker pracka på de andra djuren. Han blir... Gruppens samvete kan man väl säga på gott och på ont Vissa saker är rena dumheter som han hittar på med Andra är lite mer förnuftiga Men han, han känner ju att han måste vara en motståndare till RJ Bara för att se till att de andra djuren inte råkar illa ut Och där blir ju en väldigt intressant dynamik mellan de här två rollfigurerna jag vill säga att Vörn har mer att komma med i den här filmen, men han har inte så mycket utvecklingskurva egentligen. Inte om man jämför med RJ. Han kommer ju naturligtvis att ändra uppfattning om RJ allt eftersom historien går. Men det är inte riktigt det som är fokus. Nej, det är det väl inte. Och... Ja, i ärlighetens namn jämför man eh, karaktärskurvorna mellan de här båda så eh, utvecklas inte Vern så väldigt mycket för han... Han har ju rätt från första början om, eh, om en hel del och, och har den rätta inställningen. Han behöver inte förändras så väldigt mycket. Men han tar ju verkligen steg för att eh, anamma det nya. För det har han ju väldigt, väldigt svårt för. Eh, Vern är en nervös person som eh, är rädd för eh, ja, det mesta- Speciellt det han inte har sett för så man inte vet vad det är. Allt okänt, det är, det, det, det är tabu där. Det, det ska man inte gå nära för. So saker och ting ska vara som det har varit. Han är traditionalisten här och eh, ja, han försöker ju vara. vara eh, samvetet eller pappan i, i familjen här som verkligen håller alla samman och försöker hålla dem så säkra som möjligt och han är verkligen överbeskyddande och det står härliga till mm, och mm, mm, mm. det är ju det som som Vern måste lära sig och, och komma över och släppa taget lite grann och jag, jag vågar ta steget ut och utforska nya möjligheter. och ja, De nya möjligheterna, det, det förkroppsligar ju RJ en hel del, men han är ju även... Eh, vis nog att förstå att det, det är någonting lurt med den här tvättbjörnen, att eh, det är någonting han inte berättar, att det, ja, det, det, det är något skumt med honom helt enkelt. Så eh, han har ju egentligen inte fel i sin överbeskyddande instinkt i det här fallet. Men eh, ja, som det hela leder vidare så, så kommer han att ha behov för att öppna sig lite grann. Ja, om inte annat än att han behöver låta de andra djuren få komma till tals också. Han har en tendens att prata över dem lite grann mm. och även om han inte agerar så så anser han väl på vissa sätt att han är smartare än de andra djuren också. Där är en scen där han råkar försäga sig och faktiskt påpeka det och stämningen som uppstår där är, är riktigt otäck faktiskt. Mm. Då um, tappas mycket respekt för Wern och att se honom gå fram till den situationen och hur han tar sig ur den sen, ja ah, det är faktiskt jättefint. Och jag vill inte dra ner Gary Chandlings prestation här för han gör ett riktigt bra jobb. Men med tanke på hur Vern är skriven och att han ska vara i opposition till RJ som har väldigt mycket charm, väldigt mycket karisma... Då ska han ju vara den tråkiga av dem Och det, det porträtteras väldigt snyggt Men i och med den situationen så blir det ju en, en otacksam roll att ha Och därför vill jag ge Gary en, en eloge För det han presterar är riktigt bra Det är meningen att det ska vara lite tårt och tråkigt Det är ju det som Vörn är Precis. Ja, det, det är verkligen perfekt rollbesättning här. Gary Chandling. Han personifierar verkligen Verne- För. Jag ska man vara ärlig Chandling har en, en ganska gnällig stämma och ja det finns inte en annan stämma som kan passa bättre till den här eh, livrädda sköldpaddan som ska klaga på allt och alla eh, det, det är en, en, en fusion här som eh, det små gnistor av. Jag, jag fullkomligt idoliserar eh, Chandlings eh, prestation som Vörn här. Den är Väldigt torr som du säger och, och gnällig men den är ändå underhållande på ett vis. Den har inte den här skärmen och karisman som Bruce Willis står för men det är ändå eh, någonting här just i, i all negativitet som eh, porträtteras i, i rösten här så får Gary Chandling ändå fram ja, humorn i, i Verne och ja, han får fram... Eh, –godheten i honom där också. Jag, jag, jag tycker att det här är fullkomligt lysande faktiskt. Jo, men de är ju varandras motsatser, så de måste ju kompensera varandras karaktärsdrag. Och det betyder ju att är den ena väldigt eh, karismatisk, då måste den andra vara okarismatisk, så att säga– och i den situationen så har de skapat någonting som fungerar riktigt, riktigt bra. Så två stora eller till två riktigt, riktigt bra skådespelare. Och jag skulle faktiskt vilja ge en liten eloge till som, ja, kanske inte handlar så mycket om eh, superskådespeleri eller välskådespeleri eller något sådant. Men istället ett skådespeleri som bara är sanslöst underhållande och skrattretande För vi har ju ett Koren Hammy som är minst sagt spridad. Alltså den här killen han kan inte sitta still i fem sekunder Det rycker och det drar och han vill bara springa iväg hela tiden och det syns ju väldigt tydligt även i hans sätt att tänka i hans sätt att agera det här är en stor del av hans personlighet och Steve Carell har fångat det riktigt, riktigt bra <laughs> oh, Ja, det är fullkomligt lysande här också alltså, den stämman som Carell har funnit för att och ge liv åt här med, den är den är bara underbar och ja, sättet som Hami är skriven på över första början är, är helt fantastiskt egentligen. Det är ju i stort sett bara eh, skämt på skämt på skämt på skämt. Det är bara eh, en enda punchline-fabrik. Det Hami vrider ur sig. Men sättet som, som det, är, det är skrivet på, det gör att det inte Det, det känns... Eh, upprepande och, och trist. För han är ju trots allt så gullig- och Karel gör ju så mycket- med, med i här ändå- och får fram- eh, essensen här- med den här hyperaktiva- lilla ekorren som, som vill så mycket som- jag kanske inte har, har tid- att, att tänka på vad i hela friden- han håller på med. Och- eh, bara, bara har, har- saken framför sig- det han har i, i, i blicken just nu- och, och nej, där ändrades det till någonting helt annat så har han glömt bort alltihopa. Och ja, lite i, i det tempot får Karel fram rösten här också. Och, ja, det blir så underbart. Och de sakerna som far ur den här lilla ekorns mun, det är, ja, det är lysande det också. Ja, lysande är verkligen ordet. Problemet om jag ska vara negativ Det är den här styrkan Egentligen För han är ett stort skämt Han mm. är en uh, samling One liners som kommer den ena Efter den andra Så han bidrar inte så mycket till Till historien Egentligen, han är där för att vara kul Det är hans roll Han gör den riktigt bra men i dynamiken som uppstår av historien så bidrar han inte så mycket, och det gör ju att hans skådespeleri. Det har inte den tyngden som det kunde ha haft. Men det är helt okej, okay. härmed är där som en rolig figur, och det gör han lysande bra. Men prestationen är ändå inte i klass med Willis och Chandling. De är i en annan liga i den här filmen. Carell är där för att locka till skratt men det ska han ha en applåd för. Ja, han, han tillförde ju så mycket liv här också och, och lättade upp stämningen Steve Carell här. Så ja, det, det behövdes i den här filmen, det förstod man och man plockar fram Hammy som en, en liten skämtfabrik här. Där man kan göra roliga grejer med som kan locka skratt ur både unga som gamla. Och ja, han är en universell karaktär på det sättet för... Jag, jag tror inte jag har stött på någon som eh, inte får något så här glittrande i blicken när man eh, pratar om, om Hammy faktiskt. Han, han är ju en, en sån figur som man eh, verkligen lägger på minnet bara för att han, han är så gullig och han vill så väl och han är så rolig. Så eh, de gör ju någonting mer av det här än bara ha honom som en, en komisk bisittare. De, de försöker leva upp det hela lite mer och lägga in någon form av nyans till Hemi men eh, eh, ja, det blir ändå inte fråga om eh, en, en riktig utveckling av karaktären här eller en, en karaktär med så mycket karaktär egentligen. Men eh, han är ändå där, han behövs för eh, filmen och eh, ja, det som framförs framförs riktigt riktigt bra tycker jag. Ja definitivt och jag skulle vilja säga att resten av skådespelarna som vi kommer att ta upp är riktigt bra också men det är nu som rollfigurerna börjar mattas av lite grann eller åtminstone karaktärsdragen som de har för de blir mer och mer sin specifika roll eller sitt specifika djur och de egenskaperna som det djuret har och inte mm. så mycket mer. Och det är ju naturligtvis för att man kan inte ha för många huvudroller i en film. Då blir det väldigt, väldigt, väldigt rörigt. Och det har ju gjort att, att de blir, ja, lite plattare kan man väl säga. Men skådespelareinsatserna lyfter ju oftast de här figurerna och gör dem än mer intressanta. Och jag skulle vilja säga utav de andra så är det ju Stella Skunken som spelas ut av Wanda Sykes som är mest intressant just därför att hon är väldigt stark, hon är väldigt medveten, hon har sina åsikter och hon har eh, temperament och energi. Men det finns ett gott hjärta där och hon är väldigt medveten om vilket djur hon är också och skäms ju lite över det också, men... Eh, det, det finns många små scener här som gör eh, filmen mycket bättre där hon är fokuset. Hon är väldigt charmig, hon är väldigt rolig och vad kan jag säga? Jag gillar Stella. Ja, hon är, är god ändå. Även om hon är eh, en aning tvådimensionell här och bara eh, går på, på skunkgrejen att eh, hon... Hon luktar illa och det har ju gett henne väldigt dåligt självförtroende. Så ingen kommer att tycka om mig eller vill vara i närheten av mig för jag är skunk och jag stinker. Och det är den grejen de spelar på genom hela filmen här. Och ja det är väl inte egentligen så väldigt mycket som händer med Stella som rollfigur här heller. Men Wanda Sykes... ja. Hon, hon gör ju det hela till någonting mer. Hon har ju också en, en person med en väldigt speciell röst. Och, ja, det, det fungerar verkligen här. Hon, hon tillför så mycket till, till ställa Att rösten... Det blir ju mer än själva bilden här Hon, hon tar kommandot över Stella Och mm. jag går lite bortom rollfiguren i, i hennes prestation här Så ja, det, det är suveränt alltså det, Återigen i, i rollprestationen Ja absolut, Wanda Sykes gör underverk Med den här väldigt tvådimensionella figuren Så jag gillar det, jag vill applådera det Det här är, är jätteskönt och jag måste säga att de två andra vi ska ta upp nu de är faktiskt ganska sköna också men de har ett skämt och det är ett skämt som upprepas om och om och om igen. Där är inte så mycket variation där är inte så mycket eftertanke. Det är två pungdjur och vad gör pungdjur? De spelar döda. Där är skämtet. Och då har vi ju pappa Ossie och Dotton Heather som, ja, hon vill ju bli lika duktig som pappa på att spela död även om hon är lite tonårstjejig att av du är pinsam och så vidare. Men mycket mer är det inte där, tyvärr. Där är underhållande scener där de spelar döda men mycket mer än så bidrar de inte. Men jag måste säga att jag, jag gillar William Shatner i rollen som är därför att oj oj vad han överskådespelar i klassiskt Shatner-manér. Uh, ja han, han gör en parodi på sig själv I den här rollfiguren skulle jag vilja säga För han, han överdriver sitt eget maner Uh, och, och det gör han uh, riktigt riktigt bra. Och uh, ja, man, man förstår det här teatraliska i uh, en pasam eller pungjur. Uh, för de, de håller ju på och skådespelar också. Han gör det nästan uh, till en en, en när han uh, stöter på någon uh, någon fara eller ska spela död. Så så blir det som uh, en liten Shakespeare-piès nästan och överdrivet som. Uh, Helt och jag är extremt utbehållande ändå. Det är deras grej. De, de gör det om och om igen. Ja, och det, det, det känns lite uttjatat till slut, absolut. Men de försöker ändå hitta nya metoder för att och leverera det här skämtet på. Och, och få en lite annorlunda slutgläm på, på det hela till slut. Och ja, det det fungerar ändå. Mycket tack vare skådespelarna här också. Och Chatner, han är Chatner. Det är tillräckligt sagt där tror jag. Men Avril Lavin hon överraskar faktiskt rejält som, som Heather här och, och att hon kunde få fram sån, sån stämning i, i rollfiguren här och, och hitta rätt tonläge och, och kunna spela en lite pinsam tonåring. Det kanske inte så lång väg att gå för Avril egentligen vid den tiden. Eh, men ändå, hon, hon, hon hittar rätt med, med Heather här som eh, dotter som tycker att pappa, varför ska du göra på det här viset? Bara för vi är pungdjur behöver vi inte bete oss på det här sättet. Kan du inte vara lite cool för en gångs skull? Och så har hon en liten ark och där, där de börjar förstå varandra och inse vad, eh, vad som fungerar och inte fungerar. Så eh, jag tycker ändå att det, det är helt okej okay här. Men man måste ju skådespela med stil för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Om man följer Chatnors metod i alla fall. Men, men ja, du har, du har helt rätt. Avril gör väldigt mycket för den här rollen och... Utan de här två så hade de här varit ännu mer tvådimensionella än vad de redan är. De är faktiskt riktigt nära att bli endimensionell och det säger en hel del. Men mm, spela insatsen rädda rollfiguren definitivt. Någon som kanske inte direkt räddar rollfiguren men som gör ett hyfsat jobb, de är där man... Lider inte av att se dem. De är ganska gulliga men de bidrar inte så mycket. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är väl ungefär så man kan summera igelkottarna här. För vi har en liten kottfamilj som, som följer med ut och snor mat och lever över och så vidare. Men de är familj. Det är skämtet. De är familj. Där är en pappa, där är en mamma och där är tre barn. Punkt. Ja, de, de lever i stort sett på, på deras röster här skulle jag vilja säga att Eugene Levy och underbara Cat O'Hara, eh, de, de är ju nästan ett inarbetat skådespelarpar eh, vid det här laget. De känner varandra så väl och eh, hela deras gimmick i den här filmen, det, det är deras samspel i, i stort sett här och, eh, och dialekten de, de får fram här också, så det, det är liksom, deras grej inte något mer än så egentligen. De är ganska bleka som rollfigurer, men ändå rösterna tycker jag är, är små guldkorn ändå. Jo, de har ju ett visst mått av skam, absolut, men i, i det stora hela bidrar de inte med så mycket. Då är det ju snarare barnen som bidrar, men även det är ganska blekt och tråkigt. Mm. Men jag vill säga att Sammy Kirkpatrick, Shane Bommel och Madison Davenport- som spelar de här tre barnen, de gör en bra prestation. Alltså, där är ingenting att klaga på. De hade kunnat vara intressantare, men det är snarare ett manusproblem- än ett skådespelarproblem- de gör sin prestation här, det fungerar. Men skämten och eh, rollfigurerna är, är lite väl platta. Ja, det, det är de ju, det, det kommer man ju inte ifrån. Men eh, ja, det, de tillför ändå det de behöver i, i manuset eller i filmen här i alla fall. och Ja, vid det här laget så har vi ju verkligen kommit en, en bra bit in på rolllistan. Man ser ju att det är. En hel del figurer som figurerar. Och, och utveckla de här småttingarna också. Det, det hade nog havererat mer än det hade hjälpt. Och, mm. ja, och bara ha, ha småttingar med för att de är barn och, och har lite roliga infall och andra synsätt på saker och ting. Det kan vara bra nog. Och, ja, jag uppskattar faktiskt att, att det, det kom små, små ungar med här också för att och, leka lite grann. Det, det ger ingenting för filmen som helhet egentligen, men det ger ändå lite ja, lite annat att och, och, och leverera komik via, så ja, ja varför inte, jag, jag har inget emot ungarna här. Nej, jag har ingenting emot dem heller, jag tycker bara att som, som... Som punchlines är de lite tråkiga och gråa De kunde varit intressantare Det kunde varit roligare skämt kring dem Men de fyller en funktion Och skulle de inte varit i filmen Så skulle de definitivt ha varit betydligt tråkigare än den är Så de är viktiga Men de står verkligen i bakgrunden Ja det gör de ju verkligen och ja, de har ju säkerligen plockat in de här ungarna bara för att få, få barnen i publiken med sig också och lite mer för dem att, att relatera till för de tar ju sig an människovärlden på ett helt annat sätt än vad de, de vuxna djuren gör. De anammar ju allting på en gång och bara slukar människokulturen med hull och hår. Och eh, ja, jag, jag tror det är lite därför vi, vi har små eh, barnigelkottar med Over the Hedge. Tveklöst, ja. För att locka barn så behöver man ha barn med i filmen. Det, det känns ganska självklart faktiskt. Och med dem pratade om så har vi inte fler rollfigurer som vi tänker ta upp. Så vi hoppar istället över till det visuella. Och... Mm, det här är en väldigt, väldigt intressant film på många sätt och vis. Jag skulle vilja säga att den är väldigt snygg, särskilt för tiden, det är väldigt välanimerat, det är väldigt välgjort och det är tekniskt bra. Men det är någonting med den estetiska stilen som de har valt här som inte riktigt fungerar för mig. Jag har suttit och funderat och försökt komma på det och jag tror att det är att Dreamworks vid den här tiden de hade inte riktigt bestämt sig för om de skulle vara helt seriefigursaktiga eller helt realistiska och försökte hamna någonstans mitt emellan och tekniskt sett så är det ju fortfarande seriefigur och karikatyr men de, de pressar in vissa karaktärsdrag i människor och liknande som är snäppet realistiskare än vad man kanske hade väntat sig. Och mm. det skär sig lite mot det komiska, det överdrivna, det galna. Och det är ingenting som förstör filmen, absolut inte. Och det är kanske jag som är onödigt gnällig på den här punkten. Men det är lite element i den här estetiken som är lite för realistiska för filmens bästa. Ja, jag vet inte om jag skulle vilja ta mig an ordet realistisk i, i diskussionen om det, det visuella här, men jag, jag förstår absolut vad, vad du tänker på här och jag är ja, lite snabb. Jag har svårt för människor överlag i eh, digitalanimerad film. De, eh, de, de känns lite så här. Uh, konstiga i, i, i, i mina ögon här att uh, antingen är de så här gulligulliga och uh, extremt överdrivna i karaktärsdragen eller så försöker de göra det så verklighetsstroget som möjligt och det, det blir bara uncanny valley av det hela och mm. i Over the Hedge så ja, det går det väl mer åt det, det lite mer komiska och parodiska i framtoningen av människorna här men jag ser absolut att de har arbetat på att få fram lite mer typiska ansiktsdrag också i presentationen här så jag förstår att du har reagerat på det hela här men ja jag tar gärna ett steg bort när människorna är i filmen och synar dem inte så så noga i sömmarna för eh, jag, jag tycker stilvalen som digitala animerade filmer gör med människor är, är lite, lite märkliga det, det tilltalar mig sällan eh, och ja dessutom så har du ju lite av ursprungsmaterialet och hämta inspiration för också för eh, människorna i Over the Head-serien ser ju lite speciella ut också till en början så eh, de har ju Verkade som i alla fall väl att få lite av den stilen med i, i, i filmen där också. Och resultatet har, har blivit lite av en, en, en hybrid som inte faller alla i smaken. Och just när vi pratar design så får man väl prata lite om djuren här också. För de har ju också omarbetats. De har ju tagit lite av de, de grova dragen från eh, eh, seriestrippen och jag har spunnit vidare på det lite grann. Så det, de har ju förändrat hur eh, djuren ser ut. Men eh, behållt själva kärnan tycker jag ändå och, och byggt vidare på det. Och jag tycker alltså pratar man bara djuren så är det riktigt imponerande. Speciellt när man ser på eh, tidsperioden då, då Over the Heads gjordes här och ser... Det detaljerade i, i, i designen här och ja, som jag har pratat om tidigare hur de har kunnat animera ansiktsrörelser och annat för att få fram alltså känslorna som de upplever just där. Ja, det är Det är mycket snyggt det tycker jag. Jo djuren är definitivt det bästa animerade i den här filmen. Det är någonting magiskt som har hänt där. Och jag förstår att de har gjort en hel del ändringar när det kommer till designen här. Därför att seriestrippen har en, en väldigt sär egen stil kan mm. vi väl säga. Och jag menar det som någonting positivt. När det kommer till en tecknad serie så ska den helst ha någonting som gör att den sticker ut på något sätt. Och stilen som Over the Hedge-seriestrippen har är väldigt speciell. Men jag hade haft svårt att se den animerade på det här sättet. De behövde uppdatera den, de behövde justera den och med det i åtanke så så har de gjort ett väldigt bra jobb, definitivt. Och jag tycker att det ser riktigt snyggt ut. Och som du säger, med tanke på den här tiden så är det väldigt bra hur de har animerat päls och hår och taggar och liknande. Det känns väldigt levande och faller sig väldigt naturligt. Och... Det är någonting som man tar lite för givet idag, för idag är ju datorkraften så mycket starkare. Man måste hoppa tillbaka en bit och försöka ta till sig att datorerna var betydligt segare vid den tiden och betydligt mindre kapabla. Och det gör ju att göra såna här saker, ta väldigt mycket kraft, tar väldigt mycket resurser. Men de gjorde det och de la till det på ett bra sätt i filmen och... Jag uppskattar det i animationen här. Vad som hade hjälpt den hade varit när det kommer till människorna att de hade gått snäppet mer åt tecknade figur. Därför tittar man på andra digitalanimerade filmer både från den här tiden och nyare ju mer man är abstrakt ju mer man tar till det lite komiska och går ifrån realism desto mer acceptabelt blir det. Vi kan acceptera någon som är en karikatyr, men någon som är väldigt snarlik det verkliga, men ändå inte verklig, det har en tendens att bli Uncanny Valley. Ja, eh, det, det är ju ett, ett problem man har. Och, ja, det, det är ju det stora som jag tror animerad film håller på att försöka tackla nu, just hur man ska ta sig an för att ge animerade människor liv på bästa möjliga sätt vilka vägar man ska gå. De har experimenterat till höger och vänster med olika stilar och olika sätt att, att designa människor i den här typen av film. Jag hade ha varit som positiva intrycken och ömsom negativa. Här har jag Egentligen inte så mycket invändningar över hur människorna ser ut. Jag, jag är villig att acceptera... Speciellt här i lite grann i efterhand när man går tillbaka och kollar på den här filmen och, och ser att de har ändå gjort ett, ett hästjobb tycker jag med, med hur de har presenterat människorna här. Så ja, det, det är ju långt, långt, långt, långt, långt ifrån perfekt. Men ja, jag, jag vill ändå inte gnälla allt för mycket på, på realisationen av människorna här. Nej, det är mer att jag känner att jag behöver påpeka saker och ting för att eh, det, det hör till att vara kritisk. Men jag gillar det jag ser, jag uppskattar det jag ser och jag kan förstå varför DreamWorks har en del av sina... Sina fix-idéer när det kommer till deras visuella stil och hur de väljer att skapa sina filmer och så vidare. Det gör ju att de känns som sina egna och inte blir ihopblandade med till exempel Pixars som har sina fix-idéer med mm. hur de gör film och så vidare. De har sitt uttryck. Det fungerar alldeles utmärkt. Det är inte perfekt. Det har en hel del problem men de flesta är, är ganska små och ganska så triviala. Jag tror vi har tagit upp de största egentligen när det gäller den visuella stilen. Det, det fungerar och med tanke på att filmen ändå är från 2006 så har den åldrats med väldigt mycket värdighet tycker jag. Den är, den är trevlig, den ser trevlig ut. Och jag måste säga att när det kommer till klippning och liknande den känns väldigt bra också. Nu är den betydligt kortare än vad filmer brukar vara som vi tar oss an. Den var runt en timme och tjugo minuter. Men det är väldigt välpackade 80 minuter här. Det är inte en tum stund. Och samtidigt så känns det inte som att man... Har andan i halsen eller något sådant. Den har sina tysta ögonblick. Den har sina lugna stunder. Och man har balanserat upp dem väldigt bra med det komiska, det fartfyllda och det dramatiska. Ja, jag vill säga att det är en, det är en snyggt upplagd film. Ja, definitivt. Alltså, tempot i Over the Hedge, det, det kan man inte klaga på för fem öre. Den är kompakt, som du säger, och den följer en strålande fin eh, kurva genom hela filmen här. Den, den vet när den ska eh, ta till med lite fart och fläkt. Den vet när den ska lugna ner hela tiden. och ja, det, Därför Flyter man bara igenom filmen utan en, en tanke på att det, det börjar bli långtråkigt eller eh, det, är, det är för mycket av eh, det ena eller det andra. Utan det, det är väl komponerat, väl genomtänkt, väl exekverat och eh, man har lämnat det som behövs i, i klipprummet som eh, inte fungerar i filmen helt enkelt. Det är så det ska vara tycker jag och, Ja, ser man till over the hedge, alltså själva upplägget här och klippning och, och fotot och, och annat här så är det en sak som jag är extremt imponerad över här. Det är när det blir lite mer action när Det händer saker i ett snabbare tempo. Hur de klipper sammantagningarna här, hur de ställer kameran. Det är väldigt snitsigt gjort i kompositionen, eh, i genomförandet, i klippningen här. Och ja, det fungerar. Helt sömlöst där. Det, det Det är riktigt, riktigt snyggt gjort hur de har fått fram det hela och fått fram rätt känsla i scenerna med eh, de elementen de har där. Ja, ja, jag tycker det är bland det bästa jag har sett i animerad film när det gäller lite mer actionsekvenser i alla fall. Human Dreamworks visar ju verkligen här att de kan animera, de vet mm. vad de håller på med, de kan skapa en bra bild, de har snygg komposition, de har snyggt bilddjup och de har en bra planering på vad som ska hända, hur, kameravinklar och så vidare. Det, det är en väldigt, väldigt välgjord film på många sätt och vis. Det tekniska är de väldigt haja på. De vet vad de håller på med och slutresultatet blir ju också väldigt tillfredsställande. Samma sak gäller ju musik, ljud, allting. Det är en väldigt fin sammanhållen film det här. Och med undantag från de tabbar eller de saker som vi tycker känns lite... Mm, sådär, uncanny value och så vidare... Så är den en, en väldigt kompetent gjord film Och det ska faktiskt applåderas. Ja, det, det är en mycket kompetent gjord film här. Det, det uh, håller jag absolut med om. En, en liten invändning... Uh... I musikfronten här däremot, där jag inte riktigt eh, förstår vad man tänker, det är att man har, man har plockat in Ben Folds för att eh, stå för de, de musikaliska aspekterna i Over the Hedge. Men sen har Ben i stort sett bara tagit gamla låtar och, och dammat av och sen lagt till ny text till dem och... Jag förstår inte riktigt meningen där. Det är schyssta låta som passar bra in och i den aspekten kan jag förstå det men jag blir lite frustrerad varför kan inte Ben Folds få göra lite nya låtar hade han inte tid, ork och lust med det eller vad är anledningen till det hela där jag blev så här lite konfunderad men ja, med tanke på att Ben Folds är Ben Folds och han gör bra musik så blir även omskrivningarna lyckade och jag kunde till och med uppskatta eh, säg den nya texten till eh, Rocking the Suburbs med, med en mer eh, förortsinriktad eh, text i skillnad från originalet. Så ja, ja det, det är ändå underhållande- men jag blev ändå någorlunda konfunderad över valen där. Ja, det var ju ingenting som jag tänkte på- medan jag tittade på filmen- men jag kan ju inte ignorera det nu när du påpekar det. Det känns ju som att han har varit lite lat- men frågan är- är det han som har varit lat- eller har han fått direktiv från DreamWorks- att det är det här vi vill ha- vi vet inte, men det han har gjort har ju fungerat. Vi har ju uppskattat det. Men mm, där är ett stort frågetecken där som man kan fundera över. Ja det, det är lite mystik där jag fattar det inte riktigt men ja, med, med det sagt en liten invändning så är det riktigt bra musik i, i Over the Hedge här också som är medryckande och ändå lite, ja, lite smått samhällskritisk emellanåt precis som Over the Hedge vill vara om man, om man flyttar lite på den lite glättigare ytan så ja, det, det går ändå hand i hand där så att det, det fungerar. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att summera over the hedge. Det har varit en blandad kompott här mestadels positivt men där finns nog en del att fundera på i en slutsummering. Ja, vad ska man säga? Over the hedge, ja de har ju tagit ganska många steg från sin serieförlaga eh, som är ja, snäppet mörkare och lite mer samhällskritisk. och Ja, även om jag är mycket förtjust i just mörker och samhällskritik så eh, måste jag ändå säga att DreamWorks har lyckats med att producera en en riktigt förtjusande och, och rolig film. Eh, trots en hel armada av eh, manusförfattare har man fått ihop eh, ett högklassigt och, och välskrivet manus som levererar en, en Ja, en veritabel skrattfest. De har tagit fram förtjusande rollfigurer med underhållande personligheter och dialogen. Den är, den är tackfast, den är underfundig och mycket väl levererad. Röstskådespelarna är välvalda här och... Det är bland det mest spännande och givande skådespelargäng som jag tycker har samlats för att spela in röster åt en animerad film. Även om det tog lite tid för mig att vänja mig vid just Bruce Willis som RJ så kom jag snabbt över det och jag kunde njuta av, av samtliga skådespelare och deras sätt att leverera repliker på. Och... Ja, rent visuellt är Over the Hedge riktigt vackert animerat tycker jag och, och snyggt modellerad. Rollfigurerna är imponerande bara på det visuella planet med en personlighet som presenteras bara genom designen. Och där kommer snyggt kamerarbete och bra klippning. Ja, det är svårt att finna något att klaga på här. Jag njuter för, för fulla muggar varje gång jag ser på Over the Hedge. En liten fundering jag får är ju det här med Ben Folds och hans ansträngning angående musiken till, till filmen här. Men ja, resultatet blir ändå klämsekt och underhållande på sitt eget lilla vis. Så jag vill inte racka ner för mycket på, på det hela här för det är ändå bra underhållande. Så nå jag. Over the Hedge är i, i min mening DreamWorks bästa animerade film och en film som verkligen visar att detta bolag är med och slåss som animeringstronen. Jag vet egentligen inte hur många gånger jag har sett filmen nu men den blir ändå inte gammal. Och just det, det, det är ett, ett av de högsta betygen jag kan ge tror jag. Ja, för mig var det ju istället första gången som jag såg Over the Hedge. Jag såg ju att den var på gång då 2006 och blev lite nyfiken som jag alltid blir när de, när de gör en adaption av en seriestripp. Det är någonting som lockar och intresserar mig. Men så var det en massa annat som hände. Det gled ur minnet och filmen likaså. Och därför så var det väldigt trevligt när den dök upp här igen. Och jag tänkte, nej men, då ska jag äntligen få se den här och se om det blev en bra film trots allt. Och jag måste säga att ja... Det blev en bra film trots allt. Den är lite slätstruken och lite generisk. Den har inte det djup som seriestrippen har. Men å andra sidan så vet jag inte om den tonen verkligen hade fungerat för en familjefilm. De ska helst vara lite färggladare, lite glättigare, lite lättsammare. Och det mörker som trots allt finns i Over the Hedge- det är ganska så fluffigt och lätt att ta till sig. Trots det så njuter jag utav den här historien. Det är egentligen inget speciellt alls. Det är djur som letar mat i en mänsklig miljö och de har lärt sig att ta till en, en del intressanta knep för att komma åt käket. De är kanske lite aggressivare än vad djur kan vara normalt, åtminstone så små och så fluffiga djur, men där i ligger en stor del av charmen. Annat som är skärmigt det är hur figurerna är skrivna, hur de är skådespelade, hur de är presenterade och hur de är digitalt genererade. De fungerar på alla fronter och det enda problemet jag egentligen har det är att jag tycker att det är... Där är en del udda val när det kommer till den visuella stilen där jag tycker att Dreamworks skulle draget det mer åt seriehållet än åt det realistiska hållet. Där är en liten skav där det blir en del uncanny valley under filmen men på det hela taget så fungerar det, är ingenting som stör och det är förmodligen för att jag är väldigt intresserad av det här med animation och tecknat som gör att jag blir överdrivet gnällig när det gäller sånt här. Vill jag rekommendera Over the Hedge? Absolut. Det är en trevlig familjefilm. Den sticker inte ut, den är inget speciellt på det sättet. Men DreamWorks har gjort någonting här som fungerar väldigt bra som är väldigt mysigt att titta på. Och har man 80 minuter att spilla då kan man spilla dem betydligt sämre än att titta på Over the Hedge. Här finns det skratt, här finns det humor, här finns det värme, här finns det mörker. Och vi får också lära oss, ge aldrig en hyperaktiv äckor läsk. <laughs> Nej då kan det gå illa, det vill jag lova. Så ja, det är åtminstone en sensmoral som är nyttig att, att tänka på i alla fall här i livet. Så det är inte bara fluff, det finns ju en mening också. Absolut, ja. Koffein är farligt och eh, om du går över en viss gräns då kan det bli, eh, bli väldigt, väldigt intressant. Ja, ja, intressant är väl i alla fall det minsta man kan säga om det. Så sant, så sant. Men med det så tar vi och lämnar för och drar oss ner på stranden istället För eh, det är ju trots allt sommartider Det börjar bli eh, en viss dragningskraft till att vilja ligga i sanddynorna och gassa i solen Kanske gå ut och plaska lite i vattnet Men där ute finns det ju faror som lurar Ja, de, de, de påpekar det hela tiden. Jag har inte sett någon själv men ja, må hända att det, det kan finnas någonting som lurar där nere i mörkret men det är ju så svalkande i vattnet så ja, det, det är svårt att hålla sig därifrån. Så då får man lite stå sitt kast när någonting tar och, och nafsar en i fötterna lite grann. Ja, men samtidigt så har jag fått intrycket av att de, de kommer att lämna vattnet, de rackarna och eh, ta sig fram på ett helt annat sätt som kanske är lite oväntat och skapade en hel del förvånade blickar när den här eh, filmen kom för eh, några år sedan men sedan dess har den ju blivit lite av ett... Ett kulturellt fenomen just på grund av den här väldigt galna idén. Jag säger inte att den är ett kulturellt fenomen utav några positiva anledningar. Men den har ju verkligen gjort ett intryck på folk. Ja, det, det får man ju verkligen erkänna här. Eh, på gott och på ont kanske. Eh, det, det kom från ingenstans det här och helt plötsligt blev alla fullkomligt tokiga i det här konceptet och, och filmen här och ehm... Ja, det, det känns egentligen skönt att vi väntade på att eh, hype-tåget skulle passera sakta ner och fullkomligt haverera till slut innan vi tar och, och tassar fram och, och, och väcker loket till liv igen för att undersöka det här kadavret och, eh, och se vad, vad det hela handlar om egentligen. Varför blev det så här? Varför blev alla tokiga i en sån här... Jag B-film av det här slaget och vad består det här elendet av egentligen? Du, jag undrar om inte den här går från B till C till D-film faktiskt. Och jag misstänker att många som tittade på den gjorde det ironiskt och gillade den ironiskt också. Men det ledde ju till en del uppföljare så jag kan ju inte låta bli att undra varför... Varför blev där uppföljare på den här? Vad är det med den som gör att folk verkar vilja se den om och om igen i nya versioner? Vad är det här för en rulle egentligen? Så, mm, jag är mobilt intresserad av vad det är vi ska få ta oss an, men jag förväntar mig inte någonting högklassigt alls. Nej det gör du nog rätt i. Jag har ju varit inne och inspekterat eländet lite grann i förväg i alla fall så jag kan konstatera att det är någonting som inte står rätt till här men det är ju medvetet så. Det här är ju så, så överdrivet och dåligt på ett så, så medvetet sätt och det, det är nog lite där som de slog an vid tidsandan som rådde eh, när filmen släpptes här att eh, de behövde bara släppa loss och, och ha lite... Eh, Ironiskt roligt eh, helt Man behövde en, en ventil och filmen stod för det hela, och därför har de fortsatt med galenskaperna också. Men eh, ja, eh. Vi får väl ta och, och, och syna det hela i sömmarna, eh, ta fram eh, fiskkniven och, eh, och sprätta upp eh, den här rullen och se vad i hela världen som, som lurar där nere eller vad det är som dimper ner på oss från ovan för den delen. Ja men då får vi låta oss fångas av en stormvind och kastas in i det här eländet vi ska utsättas för.